Повірити І сказав, що дідусь, певно, просто так жартує, як завжди, але вона похитала головою. Коли я виходила, він якраз поїв. Сидів біля вікна, як завжди. Я попрощалася, і він упізнав мене. Як таке могло трапитися? Як же так? Мама була в розпачі, і я зрозумів, що дідусь таки справді помер. Але в ту мить мені не було боляче. Вона плакала, а я уявляв, як дідусь сидить біля вікна в тій білій, прибілій кімнаті, як стає ще раз... Тонший та легший, і врешті-решт летить геть, ніби якась із тих альфонсинених пір'їн, що їх ганяв по подвір'ї вітер. Дідусь перетворився на пір'їну, і я тішився, що він полетів собі. Я запитав у мами, чи може пір'їна долетіти до бабці Теодолінди. Та вона лише окинула мене дивним поглядом і сказала, що на таке дурне запитання відповідати не буде. Я розповів їй, про що думаю, і тоді вона перестала плакати. витерла руками обличчя і обняла мене. Ти маєш рацію, дідусь, напевне, просто полетів собі геть. Та місце було зовсім не для нього. Він почувався там, як у в'язниці. Потім мама сказала, що дідусь і так був уже легший за пір'їну і точно долетів би до бабці Лінди. І додала, що я взагалі-то сказав чудову річ і дуже їй допоміг. Далі вона пішла вмити обличчя, а я спостерігав за ареста і Альфонсиною, які полуднували удвох на подвір'ї. Вони дуже любили одне одного, як дідусь із бабцею тому мама приготувала для дідуся костюм, той самий, який він одягав, коли одружувався сам і коли видавав заміж доньку. Бабця Лінда теж хотіла, щоб у день похорону її одягнули в ту квітчасту сукню, в якій вона була на маминому весіллі. І завжди казала «Пам'ятайте, або цю, або жодної». Ту сукню бабця тримала в шафі у нейлоновому мішку і час від часу виставляла на сонце, щоб провітрити. Вона казала дідусеві «Розвісно її на дворі і побризкай парфумами». «Я аж ніяк не хочу, щоб від мене погано пахло». Та якось на сукню сіла і накакала пташка. Відтоді бабця вже не виносила її на двір, а розстеляла на ліжку і збризкувала парфумами. Їй подобалися фіалкові парфуми, які стояли на комоді в рожевому флаконі. Дідусь Отов'яно казав, що вони смердять гірше заварену капусту, і бабця сердилася. Та коли бабця Теодорінда померла, він попросив маму вдягнути її в ту сукню і побризкати парфумами, які вона так любила». Коли дідусів костюм був готовий, я пішов під черешню, підняв з землі найгарніші листочки, прихопив також дві пір'їни, одну з альфансини, другу з арести, і поклав у кожну кишеню по черешневому листочку і по пір'їні. Мама сказала, що то чудова думка, і що дідусеві це точно дуже сподобалося б. Потім приїхав тато, і ми всі вирушили до міста. Я до бабці Антон'єти і дідуся Луїджі, а вони до дідуся Оттавіано. Я не хотів іти на похорон. Залишився вдома з Еміліо і приготував для Ореста з Альфонсиною великий двоспальний кошик. Проходячи повз черешню, я побачив мотузіну драбину, яку повісив був на дідуся, і мені раптом захотілося її зняти. Проте я так цього і не зробив, і вона висить там ще й досі. Коли корінна підросте, то зможе відряпуватися на черешню по ній. Розділ восьмий. Черешня. Через кілька днів після того, як принесли повістку, Мама збудила мене рано-раненько, звеліла швидко вдягатися і сказала, що нам треба поїхати до міста, готувати план війни проти тих, хто хоче забрати у нас дідусів город. Я думав, мама хоче взяти мене з собою, щоб я їй допомагав і запитав, як саме ми будемо воювати. Але вона відповіла, що тут я їй не допоможу, бо це не дитяча справа. Того ранку настрій у неї був не дуже, і я вирішив не наполягати. Коли ми приїхали до дідуся Луїджі і бабці Антонієти, я подумав був, що мама збирається запитати поради в дідуся він же полковник у відставці і на війнах мав би розумітися непогано, та вона тільки хотіла залишити в них мене. Дідусь саме виходив на першу прогулянку з флопі. То що сьогодні робитимемо, юначе?" наче? запитав він у мене. Йдемо до школи чи ні? Відколи мені виповнилося чотири роки, дідусь, зустрівшись зі мною у цій порі, завжди ставив одне й те ж запитання. Часом він заставав мене зненацька, але переважно я вже й не звертав на це уваги, бо ж і йому не потрібна була жоднісінька сінка відповідь. Дідусь запитував і йшов собі далі, а Флопі мусив перебирати лапами з надзвуковою швидкістю, щоб за ним встигати. Побачивши дідуся, мама перепинила його, сказала, що дуже поспішає і зникла, залишивши нас із ним на тротуарі. Чудово, мовив він, то ми собі гарненько погуляємо, правда, Тоніно? І негайно рушив уперед. За чверть години ми дійшли до парку і повернулися назад. Дідусь не тільки крокував вулицею шаленою швидкістю, але й ще разу, коли Флопі пробував зупинитися і задерти лапу, шарпав заповідець і командував – марш! І той так і завмирав на мить з піднятою лапою, бо йому ніколи не вдавалося довести свою справу до кінця. Після цієї прогулянки я почав думати, що бути собакою – не така й радість. А Флопі навіть став мені якимось симпатичнішим. Решту того ранку я страшенно нудився – і навіть школа вже здавалася мені мало не раєм. Годину ми згаяли на базарі із бабцею Антонієтою, яка купувала городину для юшки, і з Флопі, який щосекунди зупинявся, щоб обнюхати і підняти лапу. Година пішла на те, щоб ту городину приготувати. Бо бабця Антонієта, яка панічно боялася мікробів, все мила її і мила. І ніяк не могла нарешті помити. О першій, коли я вже просто більше не міг, зателефонував тато і запросив мене на обід. Він приніс мені піцу і смажену картоплю. А тоді заходився розпитувати про маму, як вона, як спить, чи не сумує. Тато завжди так робив, відколи вони з мамою розійшлися. Я розповів йому, що мама не стільки сумна, стільки сердита через повістку, яку прислали дідусеві, і спробував пояснити ситуацію з судом і планом війни. Тато відразу все збагнув, і коли з'явилася, мама запитав у неї, як усе пройшло і чи не потрібна їй допомога. «Ні, дякую», – відповіла мама. «Все в порядку». Дорогою додому я спитався в неї, чи ми перемогли і чи можемо нарешті спати спокійно. Як би ж то, сказала вона. Судове засідання перенесли на місяць, рішення приймуть у листопаді. Коли я розказав про це татові, то він замість розсердитися на маму за те, що вона йому збрехала, розсміявся і сказав, що чогось такого від неї і сподівався. Яка була, така й лишилася, хоче все робити сама, як і її батько. Віднедавна тато почав ставитися до мами якось дивно. Те, що колись його сердило, тепер навпаки смішило. Зі мною він поводився інакше. Часом втрачав терпець, але з мамою ніколи. Я вважав, що це несправедливо, і якось сказав йому про це. Дідусь от говорив, що не можна дозволяти жінкам витирати об нас ноги, бо тоді вони нас затопчуть. Не все так просто, відповів тато. У мами зараз важкий період, тому вона трохи нервова. Треба мати терпіння. Ну, я старався, і навіть дуже. Але це було не так уже й легко. Цілий жовтень мама не знаходила собі місця, писала мерові і в газети, відповіді не було. І вона сідала писати знов. У школі всі знали про засідання суду і вболівали за нас. Щодня вчителька питала мене, ну що, Тоніно, є якісь новини? Я відповідав, що ні. І тоді вона казала, це добрий знак, от побачиш. З чого вчителька це бачила, я не знаю. Але говорила вона так упевнено, що передавала цю впевненість і мені, і навіть трохи мамі. Проте наприкінці листопада суддя, який мав захистити наші права, постановив, що рацію має таки мер і що муніципалітет може забрати дідусеву землю. Мама не спала цілий тиждень. Тато дзвонив до нас і дзвонив. Учителька сказала, що їй дуже прикро, а я написав у зошиті, що якби люди замість автомобілів використовували, наприклад, вертольоти або летючі велосипеди, то не було б потреби розширювати дороги і забирати чужу землю. У той час мені нерідко снилися страшні сни. Я починав кричати і прокидався. Іноді я пам'ятав їх і переповідав мамі. Іноді ні. І ті сни були найстрашніші, бо я не міг їх позбутися. Та якось мені приснився один просто чудовий сон. То було незадовго перед тим, як суддя прийняв те рішення. Снився мені дідусь. Він гойдався на найвищій гілці черешні і махав рукою, підкликаючи мене до себе. «Стривай!» – гукав він. «Не бійся!» Я стояв на землі і дивився на нього. «Ну ж, ба, я підстрибнув і відчув, що починаю підніматися вгору. Дідусь знай махав мені рукою, і я підносився дедалі вище і вище. То було те саме, що літати. Потім почувся голос бабці Теодолінди. Вона сказала, не поїжте їх усі, бо я хочу ще зварити варення. І тоді дідусь став витягати з кишень жмені черешень і підкидати їх догори. Лови, казав він, я дам тобі скільки хочеш. «Я кидався в різні боки і перевертався через голову, щоб упіймати ті черешні». А дідусь сміявся і повторював «Лови, лови!». Живіт у нього був великий, ніби м'яч, і тому він легко тримався у повітрі. Черешні опускалися вниз, наче парашути, і чіплялися за гілки. «Лови, лови!». Дідусь кидав і кидав, а його живіт тим часом ніби здувався, та й сам він ставав меншим. «Досить, дідусю, не кидай більше!» «Не хвилюйся, Тоніно! Можеш брати скільки хочеш!» Черешні й далі повільно падали вниз, а дідусь робився щораз менший та менший, і врешті-решт взагалі зник з очей. «Дідусь, уде ти?» – закричав я. «Я тут, Тоніно! Тут! З тобою!» – відповів мені дідусь голос. Зненацька я прокинувся, серце у мене калатало. Але я не боявся, бо й далі чув голос дідуся, який повторював. «Я тут, Тоніно! Тут! З тобою!» Мабуть, для того, щоб трохи заспокоїтися, мама вирішила, що на Різдво ми з нею поїдемо в гори, туди, де да багато снігу. Тато страшенно образився, та й дідусь із бабцею думає теж, адже це вперше ми мали провести Різдвони з ними. Та коли тато зателефонував мамі, вона сказала, навіщо мені було розходитися з тобою, якщо я не можу навіть сама вирішити, куди їхати на канікули? А мій син запитав тато, ми ж нікуди не втікаємо, якщо хочеш, можеш приїхати до нього. Але тата, який не любить ні холодної погоди, ні гір, сказав, що взагалі-то збирався поїхати де інди, на підводне полювання. Мамі це дуже не сподобалося. Як? Ти ж хвилину тому говорив, що різдво безстоніно? Тато сказав ще щось, і мама кинула слухавку. Коли він приїхав по мене наприкінці тижня, то вираз обличчя в нього був дочнісінько такий, як і у дідуся Оттавіано, коли той захворів бронхітом, і лікар заборонив йому палити цигарки. «Чого це в тебе таке обличчя? Виглядаєш, як побитий пес», – казала бабця, тоді кидала на нього ще один погляд і зітхала. «Ну, гаразд, одну можеш викорити». Вона не знала, що дідусь і так уже потай палить, сховавшись у курнику. Якось я випадково застукав його за цим заняттям, коли прийшов туди подивитися на альфонсинених гусенят. Дідусю, але ж мама каже, що цигарки тобі шкодять». «Ну та, а як же? Та це найкращі ліки від бронхіту. Але ти нікому не кажи. Добре?» І справді, невдовзі дідусь стілковито одужав, і лікар сказав, це все тому, що він кинув палити. Тож довелося йому й далі вдавати побитого пса і потай курити в курнику. Та хоч вигляд у тата й був невеселий, я дуже радів, що ми з мамою їдемо в гори. Я вперше їхав туди взимку і говорив про все, що збирався там робити. Тато відповідав, чудово, чудово. І так з десяток разів. Навіть тоді, коли я розповідав йому, як торік один мій однокласник, катаючись на санках, вирізався в дерево і зламав ногу. Але ж тату! А, так-так, що ти казав? Проте й мама в горах схожа не надто веселилася. Вона майже весь час сиділа собі на сонечку і балакала з двома жінками. Перша сеньюра Лілі завжди мала на голові повну бігуді, а друга сеньюра Лалла носила окуляри від сонця, подібні на мотоциклетні фари. Коли мама про них говорила, то частенько пирхала і казала, що вислуховувати стільки різних скарг втіха невелика. У гори ці дві пані приїхали з синами. То були дуже симпатичні хлопці, з якими я відразу ж потоваришував. Вони так відрізнялися від своїх матерів, що мама казала, їх, напевно, випадково переплутали ще у пологовому будинку. «Уяви собі, яке це нещастя, – говорила вона, – отримати замість свого сина якогось лілло чи лалло». Іноді мама сміялася і жартувала – але частіше бувала мовчазна і сумна. Якось я побачив, що вона зі сльозами на очах дивиться на різдвяну ялинку, яка стояла перед готелем. "Ти плачеш?" запитав я. "Ні, це від вітру". Проте вітер того дня, а не війну. Світило сонце, яке аж трохи припікало обличчя, а сніг на ялинці виблискував так, ніби та була всипана сотнями маленьких запалених ліхтариків. І мама раптом запитала: "Пам'ятаєш, як гарно бувало, коли на Різдво ми збиралися всі разом?" Я відповів, що пам'ятаю. Але не дуже добре. І пригадав торічний різдвов дідуся, коли він прибрав Фелічію ніби різдвяну ялинку. «Ніби різдвяну ялинку?» – перепитала сеньора Лалла, яка саме надійшла тієї миті. «Як мило! А хто така та Фелічія? Ваша подруга?» «Так», – відказала мама, – «моя подруга дитинства. Вона десь такого віку, як ця ялинка. Правда, Тоніно?» «Так, але Фелічія гарніша. Це черешня», – пояснив я сеньорі Лаллі, щоб було зрозуміліше». «Черешня?» – з відразу й протягнула вона. І негайно побігла до сеньори Ліллі, якій стала швидко-швидко щось трохкотіти. Їй, звісно, здалося, що ми з неї підсміхаємося. «Ну, тепер вони принаймні трохи дадуть мені спокій», – сказала мама. І справді, наступного дня сеньора Лалла знайшла собі інший шезлонг і підсіла балакати до якоїсь іншої жінки. Тож з мамою залишалася тільки сеньора Ліллі. Проте ненадовго, бо скоро ми вже поїхали додому. «Якби моя воля...» то я залишився б у горах ще на рік. Так весело мені там було. Але мама вишукала тисячу причин, щоб ми поїхали на кілька днів раніше. Їй було нудно, і вона не могла вже дочекатися, коли ми нарешті поїдемо. Це стало зрозуміло, коли ми заїхали до дідуся з бабцею. Мама наговорила їм цілу турбу компліментів і навіть погладила флопі, що вже само по собі було дуже дивно. Потім на селі вона заходилася працювати на городі і разом із Емілією сіяти всяку всячину навесну, а про рішення суду вже й не згадували. Тож оскільки нічого не відбувалося, а в нас була купа роботи, ми зовсім про це забули. Аж доки не настало 13 березня. Вранці того дня о 8-й поліціянт, якого я щодня бачив перед школою, приніс мамі якийсь папір на підпис. Одразу ж вибухнула гучна суперечка. Мама говорила «Ми вже посіяли все на весну. а поліціянт відповідав «Такий закон». Тоді вона казала «Це свавілля». А він захищався. Я тут ні до чого. І так далі. Тим часом під'їхала ще одна машина з двома чоловіками. Вони вивантажили на землі якісь кілочки і ще різні речі. «То що, ви отак відразу й почнете?» – запитала мама. «Так, сеньоро, завтра приїдуть екскаватори», – відповів один із них. Він мав обличчя, як у бобра, і виглядав дуже задоволено. «Та це ж просто ганьба! Я негайно йду до мера!» «Як хочете, сеньоро, але ж ви самі знаєте». «Що це нічого не дасть», – мовив поліціянт. «Є рішення суду». Потім він погладив мене по голові і сказав, що може відвести мене до школи. Мама кивнула, а сама залишилася спостерігати за тими двома, які вирушили на в город. «Щастя, що він уже помер», – почув я ще її голос. Цілу дорогу я думав, як мені вбити поліціянта, забрати в нього пістолет, а тоді побігти додому, щоб застрелити тих двох. Того з обличчям, як у бобра першого». Проте, доки ми їхали до школи, я так нічого і не надумав, і просидів цілий ранок, мов, на голках, що кілька хвилин запитуючи у свого сусіда по парті, котра година, аж доки не задзеленчав дзвоник. Коли я прибіг додому, то побачив там тата. Він дивився, як ті ж двоє чоловіків втикають в землю кілочки. От лихо, бідкалася мама, вони витоптали все гірше за слонів. У тебе заберуть тільки чверть земельної ділянки, спробував утішити її тато. Але ж коли приїдуть екскаватори, вони все тут поруйнують. Мама, звісно, мала рацію. Наступного ранку, якраз коли ми снідали, приїхали на машині ті самі двоє, що й учора, а слідом за ними – два майже нові екскаватори, якими керували двоє робітників у помаранчевих комбінезонах. Мама вдавала, ніби нічого не відбувається, і снідала собі далі. Але я вибіг на подвір'я. «Ти куди? Екскаватори!» – закричав я. Я завжди любив машини і вже тоді збирав різні модельки, яких у мене була ціла купа. Але бавитися модельками – це не те саме, що бачити на свої очі справжні машини. Словом, я стояв і розглядав ті екскаватори, а заодно сушив собі голову. Як би то зробити так, щоб не йти сьогодні до школи і подивитися, як вони працюють? Саме про це я й думав, коли чоловік з обличчям, як у бобра, підкликав до себе двох у помаранчевих комбінезонах і сказав «Тепер ідіть он туди і зріжте дерево». А тоді будете копати далі. Тим деревом була Фелічія. Та це ж дідусова черешня, запротестував я. Але, мабуть, не в голос, а лише подумки. Я так злякався, що не міг зрушити з місця. Просто дивився на екскаватори і все. Тим часом робітники знов завели двигуни і натискали якісь важелі. Вони були метрів за сто від черешні, а я ще не знав, що робити. Тут один екскаватор рушив і... Не знаю, що зі мною трапилося, але я відчув усередині ніби якийсь поштовх. «Мамо!» – крикнув я на все горло і побіг до черешні. Хтось закричав. Агов, що це ти робиш?» А тоді я почув, що мене кличе «мама», але був уже на нижніх гілках. Навіть сьогодні я не можу пояснити, як зумів вилізти туди так швидко. Може, то Фелічія сама схилилася до мене, а може, то мене підштовхнув дідусь. Проте пам'ятаю, що всі руки в мене були подряпані до крові. Але помітив я це тільки пізніше. Тим часом чоловік з обличчям у бобра і інші підійшли до дерева і пробували дотягнутися до мене, тому я перебрався вище. Нехай злізе, бо я викличу пожежників. Вони хочуть зрізати черешню, сказав я мамі. Що? Але ж мене запевнили, що ви її не торкнетеся. Ми не можемо працювати, доки тут стерчиться дерево. То забирайтеся звідси і дайте нам спокій. «Слухайте, в мене нема часу. Нехай дитина злізе. Інакше?» «Інакше?» – перехнула мама. «Інакше що? Зріжити дерево з дитиною? Справді. Чому б і ні?» Чоловік вилаявся, повернувся, сів до машини і стрілою рванув з місця. На городі залишилися я, мама двоє робітників з екскаваторів і Альфонсина з орести. «Не могли ж вони пропустити таке видовище? Тобі не холодно?» – спитала мама. «На мені були тільки шорти і майка». Але на щастя світило сонце. Я відповів, що все гаразд. І так ми довгенько чекали, аж доки не повернувся чоловік з обличчям, як у бобра. За ним приїхала машина з поліціянтами, а за нею пожежники. Той чоловік, двоє поліціянтів і двоє пожежників повиходили з машин, прийшли під дерево і стали дивитися на мене. Потім один із поліціянтів сказав мамі: у нас є розпорядження мера. Сьогодні мають розпочатися роботи, тому нехай злізає, інакше його знімуть пожежники. Я побачив, що мама стривожилася. «Тоніно, будь ласка». «Я не злізу, бо вони хочуть зрізати черешню», – повторив я. І що довше я це повторював, то сильніше відчував, що таки маю рацію. Тоді пожежники сіли назад у свою машину і підняли драбину. А потім один із них поліз по ній угору. Я зачекав, доки він наблизиться до моєї гілки, і коли йому залишалося вже небагато, перебрався на сусідню. Пожежники пересували драбину, а я перебирався з гілки на гілку. В голові у мене звучав дідусів голос «Думай, що ти пташка! Думай, що ти кіт! Думай, що дерево – твій приятель!» Так я й лазив то туди, то сюди по гілках, а пожежники знай пересували свою драбину. Проте ніяк не могли мене дістати. Врешті-решт я опинився на самому вершечку черешні. «Це надто небезпечно», – сказали пожежники. «Дитина може впасти». І зупинилися. Мама дивилася на мене широко розплющеними очима, але не говорила ні слова. Тільки коли чоловік з обличчям бобра відважив копняка Альфонсині, яка необачно до нього наблизилася, вона крикнула «Спробуй тільки ще раз до неї торкнутися». «От дідько!» – лайнувся той, тоді сплюнув на землю і пішов поговорити з водіями екскаваторів. Звісно, якби на маминому місці була бабця Теодолінда, то вона від цього бовдора мокрого місця не залишила б. А так він поводився, ніби в себе вдома, плювався, кляв усе на світі і весь час поглядав на годинник». Зрештою він підійшов до поліціянтів і сказав «Перекажіть меру, нехай сам з усім цим розбирається. Мене чекають по іншій будові. Я не можу гаяти тут стільки часу». І поїхав. Тоді поліціянти теж поїхали поговорити з мером, а от пожежники лишилися. Про всяк випадок, сеньоро. Коли мама це почула, то 10 разів попросила мене не рухатися і побігла телефонувати татові. Тато приїхав опівдні. півдні. На той час я був на дереві вже 4 години. Мама з пожежниками дивилася на мене знизу, і мама ще кілька хвилин питалася, «Ти не змерз, Тоніно?» Я відповідав, що ні, хоч і цокотів зубами від холоду. Крім того, я відчув, що вже втомився тут сидіти, на горі, і зголоднів. Мама дивилася на мене і заламувала руки. Раптом вона сказала, «Тоніно, Бог із нею з черешною, злізай уже, я тебе прошу. І так усе це марно, посадимо ще одну». Коли я це почув, то мені зробилося ще холодніше, а втома і голод стали ще сильнішими. «Ходи, ми тобі допоможемо. Злізеш по драбині», – запропонували пожежники. Я дивився на них і відчував дедалі більшу втому та голод. А ще мені ставало щораз холодніше. «Ну, – квапили вони мене. – Ну жбо, то ні, но". Словом, я заплакав, і ладен був уже погодитися, коли несподівано побачив на найвищій гілці черешні бруньку, вже трохи набухлу і порожевілу. І мені пригадалося, як дідусь одного разу цілу ніч палив під черешною вогонь, щоб бруньки не пообсипалися від морозу. Аж підхопив запалення легенів. І тоді я сказав, що не злізу. І те саме повторив татові, коли той приїхав. Тато страшенно розсердився. Але не на мене, а на мера, на муніципалітет, на суддю, на поліцію, на водія екскаватора і навіть на пожежників, бо ті не натягнули під черешне рятувальне полотнище. Якщо з дитиною щось трапиться, ви всі підете під суд, пригрозив він насамкінець і також побіг до мера». На місці залишилися я, мама пожежники і Альфонсина з Орести, які то йшли собі на подвір'я, то знову поверталися під черешню. Час минав, і мама щоразу частіше запитувала, ну де ж вони так довго? Пожежники поглядали на годинник, а я просив дідуся зробити так, щоб голод і холод не дошкуляли мені так сильно. Врешті-решт приїхав тато, а за ним поліціянти з мером, потім дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою і Флопі. Потім моя вчителька з Рікардою Ізабелою, двома моїми однокласниками. Потім тато Рікардо з Джованною і Вальтером, ще одними моїми однокласниками. Потім ще один пан, який виявився журналістом. Останнім приїхав чоловік з обличчям, як у бобра. Цього разу без екскаваторів. Коли вони припаркувалися на подвір'ї, то всі гуртом вирушили до черешні. Вчителька запитала «Все гаразд, Тоніно». Джованна з Ізабелою помахали мені рукою. Рікардо спробував видряпатися на дерево. Вальтер став ганятися за арести, бабця Антонієта затулила рукою рот, дідусь Луїджі запитав «Як воно на горі там, юначе?». Поліціянти розговорилися з пожежниками. Тато Рікардо нагородив свого сина ляпасом, незнайомий пан став фотографувати. А мер посеред усього цього шарварку сказав, що йому дуже прикро, що вдалося приїхати тільки тепер, що він дізнався від тата історію черешні, що нема проблем, дерево не треба валити, було б дуже шкода нищити таку гарну рослину. Він ніколи не давав такого розпорядження. Дорогу можна прокласти інакше. Про це подбає технічний відділ». «Так що не хвилюйся», – сказав він і додав. «А тепер злізай, гаразд, і йдемо всі обідати». «Гаразд? Я вже готовий був погодитися», – аж раптом згадав про той випадок, коли дідусь виліз був на дерево з альфонсиною на плечах, і його переконали злізти, спокусивши обідом. А наступного дня відвезли до клініки. «Ні, я їм не вірив». Я сказав мерові, що спершу він має написати на аркуші паперу, що ніхто не завдасть шкоди Фелічії. Мер попросив, щоб йому дали папір, і написав те, що я йому продиктував. «Тепер злізеш?» – запитав він. Я відповів, що злізу, та коли спробував поворушитися, то відчув, що ноги в мене зовсім задерев'яніли. Тоді пожежники підняли свою драбину до самого верху дерева і полізли по мене. Коли я опинився внизу, мама розплакалася. Вчителька мене приголубила, Ізабелла подарувала мені жуйку зі смаком полуниці, бабця з дідусем мене обняли, Рікардо сказав, «Як тобі пощастило, що ти сьогодні не пішов до школи?» Журналіст став мене розпитувати, а я, доки він ще говорив, несподівано заснув просто в тата на руках і не чув більше нічого. Коли я прокинувся у своєму ліжку, то побачив, що крізь жалюзі пробивається світло, а з кухні долинуло «ток-ток-ток». «Як тоді?» коли дідусь готував сабайон. Ще напівсонний я покликав «Дідусю, дідусю». Я був певний, що зараз він увійде з горнятком у руках і заспіває. «Весна прийшла, піднімайтеся, хлоп'ята». Та натомість увійшов тато і ввімкнув світло. «Вже вечір», – сказав він, – «ти проспав сім годин». Я думав, то дідусь почув, що на кухні збиваються яйця. Тато сів на ліжко і пригорнув мене до себе. «То мама готує для тебе млинці». «А що це за світло?» – запитав я, показуючи на вікно. «Ми запалили вогонь під черешнею, бо вночі може бути приморозок». Тато взяв мене на руки і підніс до вікна. «Я залишаюся тут і вночі стежитиму, щоб він не погас. Ти задоволений?» Я сказав, що так. Ми трохи помовчали, дивлячись на вогонь, а тоді нас покликала мама. І ми зійшли вниз на кухню. Того вечора тато залишився в нас, а оскільки холодно мало бути цілий тиждень, то він приїхав і наступного вечора, і ще через день. А потім нікуди вже не поїхав, і ми знову живемо всі разом. Відтоді минуло три роки. Багато що змінилося, а багато ще ні. Живемо ми тепер у домі дідуся Оттавіано і бабці Теодолінди. Я, тато, мама, Оресте з Альфонсиною і моя сестричка Корінна, якій майже два роки. Тато привів до ладу дім, а ще влаштував у ньому кабінет, щоб мати де працювати. Тож тепер у нього більше часу на те, щоб бути з нами і приглядати за Корінною, коли не приходить няня. Мама й далі їздить до своєї крамниці, але тільки тричі на тиждень. Дратується вона тепер набагато менше, хоч і має багато роботи. І коли щось у неї йде не так, злоститься вже не на дідуся з бабцею і флопі, а майже завжди на поліціянтів, які так само виписують їй купу штрафів. Частенько до нас приїжджають дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою. Дідусь відразу ж запитує мене, як справи, юначе? А бабця каже корінні, як там мій пуцвірінок? Потім дідусь іде на город поговорити з Еміліо, а бабця починає бавитися з корінною. Корінна робить з нею все, що заманеться. Тягає за волосся, вимащує цукерками, обмочує ціле лице слинявими поцілунками. Мама каже, що через корінну бабці геть втратила голову. Коли корінні виповнився рік, ми влаштували під черешнею велике свято. І тато зробив стільки фотографій, що мама вирішила започаткувати новий альбом. На першій сторінці корінна на руках у бабці Антонієтти, а на другій я на черешні. Я вже вибираюся на черешню майже з заплющеними очима. видряпуюся на самісінький вершечок і згори роззираюся на всі біч, Або сижу собі поміж листями на якійсь гілці. Мої друзі раз питалися, чи можна і їм туди залізти. Але я завжди кажу, що ні. З собою на черешню я візьму тільки корінну, коли вона підросте і навчу її всього того, чого мене навчив дідусь. Якось він мені приснився. Ми з ним гойдалися на гілках і перекидалися через голову, а черешня ціла аж трусилася, ніби від сміху. То був тільки сон, це правда, але якщо дерева дихають, то хто сказав, що вони не можуть сміятися?